u ime Allaha, milostivog, samilostnog. I znajte da od svega što u borbi zapljenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, namirnicima. Ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kad su se sukobile dvije vojske, Allah sve može. Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas, o vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao, da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. Allah doista sve čuje i sve zna. Kad je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali Allah s pasu kazao, On dobro zna svačije misli. A kad ste se sukobili, u očima vašim On ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, Allah u se sve vraća. O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivi i ne budite kao oni koji su da se pokažu u svijetu Nadmenu iz svoga izišli da bi od Allaha ova puta odračali. A Allah dobro zna ono što oni rade. I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao Niko vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on kad su se dva protivnička tabora sukobila, na tragu zmaknuo i rekao Ja nemam ništa sama, ja vidim ono što vi ne vidite, ja se bojim Allaha jer Allah strašno kažnjava tada su lice i onačija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pa, Allah je zaista silan i mudar. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po ih njihovi strage udarali, iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je u istinu moćan i strašno kažnjava. To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario. Sve dok se on sam ne promijeni, Allah sve čuje i sve zna. Tako je bilo sa im ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili, svi su oni nevjernici bili. Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju. Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Ako su u borbi, s njima sukobiš tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza ni. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako odkaži ugovor, Allah u istinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne veruju da će se spasiti, oni doista neće moći umoći. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allah u putu potrošite, naknadženo će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu u skloni miru, budi ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer onu istinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I oni je se jedinu srca njihova da se ti potroši sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi se srca njihova, ali Allah sedinio. On je zaista sila ni mudar. O vjerojesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. O vjerojesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude dvadesetak izdržljivi, pobjedit će dvije stotine. A ako vas bude stotina, pobjedit će hiljadu oni koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne svačaju. Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude stotina izdržljivi, pobjedit će dvije stotine. A ako vas bude hiljada, pobjedit će Allahom voljom dvije hiljade. A Allah je uzone koji su izdržljivi. Ni jednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje, dok ne izvoju je pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobro ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo. I bojte se Allaha, Allah zaista prašta i milostivje o vjerovjesnici reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim ako allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam allah prašta i milostivje a ako htjednu da te prevare pa oni su i pri allah varali i zato ti je ono mogu da ih pobijediš Allah sve zna i mudar je. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovu putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni drugi je nasljeđuju. A oni onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamoli da im u vjeri pomognete, Dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Nevjernici jedni drugi nasljeđuju. Neposto upitali tako, nastače smutnja na zemlji, nered veliki. Oni koji vjeruju i isale se i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši. A rođaci su prema Allahuvoj knjizi. Jedni drugima preči, Allah zaista sve zna. Pokajanje. Obznana od Allaha i njegova poslanika oni mnogobožcima s kojima ste zaključili ugovore. Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu neće tumaći i da će Allah nevjernike osramotiti. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hađa. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Mnogobožcima s kojima imate zaključene ugovore, koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne. Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mnogobožce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte, pa ako se pokaju i budu u molitvu obavljali i zeka davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostanije. Ako te neki od mnogo božaca zamuli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga odpremi na mjesto pouzdano za njega, to zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. Kako će mnogo imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim, ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni budu ugovora pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. Kako, kada oni, ako bi vas pobjedili, ne bi kad ste vi u pitanju ni srodstvo ni sporazum poštivali, oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive, Većina njih su nevjernici. Oni Allahove ajete za ono što malo vredi zamjenjuju, pa od puta njegova odračaju, zaista je ružno kako postupaju. Ni rodbinstvo, ni sporazum, kada je vjernik pitanju nepoštuju i sve granice zla prekoračuju. Ali ako se oni budu pokajali i molitvo obavljali i zeka davali, braća su vam povjeri, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju A ako prekrše zakljetve svoje poslije zaključenja ugovora s njima i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv vođa bez vjerstva. Za njih doista ne postoje zakljetve da bi se okanili. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakljetve svoje prekršili i nastojali da protjelaju poslanika i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite Ako ste vjernici. Borite se protiv njih. Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. I srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mu Zar mislite da ćete biti ostavljeni Pa Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i poslanika njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja. Allah dobro zna ono što radite. Mnogobožci nisu dostojni da Allahove džami održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati. Allahove džami održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitve obavljaju i zeka daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su nadati se na pravom putu. Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o časnom hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori nisu oni jednaki pred Allahom. Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine. U večoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se seljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažujući metke svoje i živote svoje. Oni će postići što žele. Gospodar njihovim šalje radosne vijesti da će im ilostiv i, i blagonaklom biti i da će ih u dženecke bašće uvesti, u kojima će neprekidno uživati. Vječno i zauvijek će u njima boraviti, u istinu, u Allaha je nagrada velika. O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim, ni sa braćom vašom, ako više voli nevjerovanje od vjerovanja. Ona je od vas koji bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogriješio. Reci, ako su vam očevi vaši,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 Allah vas je na mnogim bojištima pomagao, a i onoga dana na Hunejinu, kad vas mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u dali. Zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoju pustio i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio I to je bila kazna za nevjernike. Allah je poslije toga onome kome ti oprostio, a Allah prašta i samilostanje. O vjernici, mnogo božci su sama pogan i neka više ne dolaze na hađi časnom hramu poslije ovogodišnjeg hađa. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, izobilja svoga i mučnim učiniti. Allah zaista sve znao.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 On je vrlo visoko iznad onih koje oni njemu ravni smatraju. Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi da vidljivim učini svjetlo svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao poslanika svoga suputstvom i pravom vjerom, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo po volji mnogo O vjernici! Mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imana jedu i od Allaha puta odrečaju. Oni ima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahov putu na vijesti bolnu upatnju. Na dan kad se ono u vatri jehenemskoj bude usjelo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala, ovo je ono što ste za sebe zgrtali. Iskusite zato kaznu za ono što ste go milali. Broj mjeseci u Allahe 12 prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite, a bolite se protiv svih mnogo božaca kao što se oni svi bore proti vas. I znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klonej. Premještanjem sveti i mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zavlodu. Jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga smatraju svetim, da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim, pa drže običnim one koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi, Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kad vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovu putu, kao da ste za zemlju prikovani. Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta, a uživanje na ovom svijetu prema onom na onom svijetu nije ništa? Ako ne budete u boji šli, on će vas na nesnosne muke staviti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 i pomogao ga vojskom koju vi niste videli. i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona gornja, Allah je silan i mudar. Krećite u boji, bili slabi snažni, i borite se na Allahovu putu za lažući i svoje i živote svoje, to vam je da znate bolje, Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko o dalekom pohodu. Lice mjeli bite slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni će se zakljenjati Allahom, da smo mogli. Doista bismo s vama pošli i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci. Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjeriju koji od njih govori istinu, a koji lažu. Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet neće o tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje, Allah dobro zna one koji su pobožni. O tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju pa sumnjaju i neodlučni su. Da su imali namjeru da pođu, sigurno bi zato pripremili ono što je potrebno Ali Allahu nije bilo po da idu, pa ih je zadržao. I bi im rečeno, sjedite sa onima koji sjede. Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacali, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju, a Allah zna nevjernike. Oni su i prije smutnju prižilkivali i smicali crti smišali, sve dok nije Uprko s njima, istina pobjedila i Allahova vjera zavladala. Ima ih koji govore, oslobodi me i nadovedi me u iskušenje. Eto, baš u iskušenje su pali, a nevjernici sigurno neće umaći džahennemu. Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči. A kad te pogodi nesreća, oni govore, mi smo i ranije bili oprezni i odlaze veseli. Reci, Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi. On je gospodar naš. I neka se vjernici samo u Allaha puzdaju. Reci, očekujete li za nas šta drugo, već jedno od dva dobra? A mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni, pa iščekujte i mi ćemo s čekati. Reci, trošili milom ili silom, od vas se neće primiti jer ste vi opak narod. A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u njegov apostanika ne vjeruju, što s predanošću molitvu ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju. Nekate te ne uduševljavaju bogatstva njihova, a djeca njihova. Allah hoće da ih nima kazni na ovom svijetu i da skončaju kao nevjernici. Oni se zakljenju Allahom da su doista vaši, a oni nisu vaši, nego su narod kukavički. Kad bi našli kakvo sklonište ili kakve pećine ili kakvu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili. Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se. A ako im se ne da, odjednom se ražljute. A trebalo bi da se zadovolje onim što im daju Allah i poslanik njegovi da kažu. Dovolja nam je Allah. Allah će nam dati iz svoga, a i poslanik njegov. Mi samo Allaha hoćemo. Zekad pripada samo siromasima i nevolnicima i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz robstva, i pred i usvrhena svrhe putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako, Allah sve zna i mudar Ima ih koji vrijeđaju vjerovjesnika govoreći, on vjeruje što god čujih reci, On čuje ono što je dobro. vjeruju u Allaha i ima vjere u vjernike. I milost je onima između vas koji vjeruju, a one koji Allahova poslanika vrijeđaju, čeka patnja nesnosna. Zaklinju vam Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i njegova poslanika zadovolje ako su vjernici. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Čeka vatrađe hennemska u kojoj će vječno ostati. To je ruglo veliko. Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelu iznijeti ono čega se vi plašite. A ako i zapitaš, oni će sigurno reći. Mi smo samo razgovarali, zabavljali se, reci, Zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas je oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima. Traže da se čini nevaljala dijela, a pa odrčaju od dobrih. I ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha pa je on ih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrum. Vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti. Allah ih je prokleo i njih čeka patnja neprekidna. Vi kao oni prije vas. Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali.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 I o narodu Ibrahimovu I stanovnicima Medjena I o onima čija su naselja izvrnuta Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili I Allah im nije učinio nikakvu nepravdu Nego su ih oni sami sebe nanijeli A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima Traže da se čine dobra djela A odnevaljali ih odrčaju I molitvu obavljaju I zeka daju I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To se oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim, a i malo naklonosti Allahove veće od svega toga to toče Doista uspjeh veliki biti. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog. Prebivalište njihovo biće džehennem, a grozno jom bora vište. Licemiri se zakljenju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici nakon što su javno islam bili primili. I htjeli su da učine ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah iz svoga i poslanik njegovim mučnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro. A ako glavu okrenu, Allah će ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na zemlji ni zaštitnika, ni pomagača neće imati. Ima ih koji su se obavezali Allahu. Ako nam iz obilja svoga dade, udjeljivaćemo zaista milostinju i bit ćemo doista dobri. A kada im je on dao izobilja svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni i onako glave okreću. I nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog? One koji vjernike ogovaraju zato što zeka daju, a rugaju se i onima koji ih smukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo i njih čeka patnja nesnosna. Molio ti je oprosta za njih ili ne molio? Molio čak i sedamdeset puta, Allah im neće oprostiti. Zato što u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. Oni koji su izostali za iz Allahova poslanika veselili su se kod kuća svojih. Mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući i svoje i živote svoje. I jedni drugima su govorili, ne u boj povručini recite Džehennemska vatra je još vruća, kad bi oni samo znali. Malo će se oni smijati, a dugo će plakati. Biće to kazna za onom što su zaslužili. Iako te Allah ponovo vrati ima od njih, pa te zamoli da im dopustiš da pođu s tobom u boj, reci, nikad sa mnom u nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti. Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali,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 A kad je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa poslanikom njegovim borite, najmučniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli ostavi nas da budemo sa onima koji ne idu u boj. Zadovoljavaju se da budu sa onima koji ne idu u boj. Srca njihova su zapečačena, pa oni nesvačaju. Ali poslanik i oni koji s njim vjeruju, Bore se zalažući lažući i metke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. Allah im je pripremio dženecke bašte kroz koje će rijeke teći, u kojima će je vječno boraviti. To je veliki uspjeh. Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu i tako su izostali oni koji su Allahu i njegovu poslaniku lagali a teška patnja pogodit će one među njima koji nisu vjerovali. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu da nađu sredstvo za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela, ala praštaj sa milostanje. Ni onima kojima si rekao, kad su ti došli da im da životinje za jahanje, Ne mogu naći za vas životinje za jahanje, pa su se vratili suzni očiju, tužni što ne mogu da ih kupe. A ima razloga da se prigovara onima koji o tebe traže dozvolu da izostanu, a i muđni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.